Aklázzuk ki közösen az emberiség gazdag kincstárát, a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt. Vegyen részt, a játékunkon! A játék nyertese az, aki az emberiség eltűnésének pillanatában a legnagyobb működő rendelkezik. A győztes ne reménye? Egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. Apokalipszis annak számos aspektusával. A stúdióban Puzsér Robert és Kardos Gábor köszönti a hallgatókat a 2234881-es telefonszámon, valamint a 06303030881-es SMS számon elérhető módon. Kardos Gábornak nagyon határozott és nagyon karakteres véleménye van a, a gárdáról, valamint a gárda, egész gárda mizériának, mi létéről, a miért társadalmi összefüggések vonatkozásában, ahogyan azt már megszokhattuk tőle. Igen, ez a hontalan, melyikre gondolsz, az indimédiás cikkre? Az indimédiás cikre. gondolok, mert az indimédián is megjelent, meg a ma.hon, hogyha jól tudom. Ja, igen, ez a hontalan és honigárdák, mert ugye a kérdésnek csak az egyik feléről beszélünk most, a, a honigárdáról. Ez a magyar gárda, vagy mindegy, hogy minek hívjuk. De azért a másik fele miatt jött ez az egész probléma, amiről viszont nagyon nem esik szó ez, a, ez amit ugye elkereszteltem a hontalan gárdának. Ez a magyar S uh, honvédség. Például a, a NATO uh, honvédség. Nem uh, hogy nincs hanem zsoldos hadsereg van. Na mert hogy például tegyünk fel egy nagyon egyszerű kérdést, amit ma Magyarországon a médiában sehol nem fog hallani másol, a kedves hallgató, hogy uh, egy, a, ne adj Isten egy, egy polgárháborús konfliktusban, amikor zsarnokait le akarja rázni ebben az országban egy, egy nép, tegyük fel, hogy van egy ilyen nép, Tegyük fel, hogy van egy ilyen konfliktus. Igen, tegyük fel. Ne tegyük fel ne egyébként, tegyük fel. ne tegyük fel, de, de ha ilyen mégis történne, mert ugye mindig emlékezünk arra, a honvédség ezért van, hogy egy egészen extrém helyzetben, amit nem akarunk, valami olyan történjen, amit, amit kevésbé nem amit akarunk. Amit kevésbé nem akarunk. Nem. Így van. Igen. Na most ebben a helyzetben vajon a NATO zsoldosok a népszuverenitást fogják utolsó cseppérjükig védelmezni? Tehát, hogyha ha, ha ne adj Isten ne egy globális konfliktussal szembe kerülne a népszuverenitás, akkor a NATO, NATO zsoldosok fogják megvédeni. Vagy fogalmazom másképp a kérdést, a magyar honvédség történetében, még a sztálinista időben sem volt olyan, hogy a néppel szembe lehetett volna fordítani a, a, a honvédeket. 56 ennek a legeklatánsabb példája, ahol, ahol ugye pont a, a szovjet elnyomása szemben szálltak csak be a, a küzdelembe. Na most talán először fordul meg komolyan ez a, ez a, ez a helyzet, és, és azt kell gondolnunk, hogy nem biztos, hogy hogy a, a nép oldalán szállnának be a NATO zsoldosokat. Na, ez, ez, ez, ez a hontalan gárda tematikát ezt azért érdemes lenne egy, hozzávenni ehhez az egész kérdéshez. A SMS író azt írja, hogy a honi ellentéte nem a hontalan, hanem az idegen. Csak hogy itt éppen, hogy arról van szó, hogy idegen, és hol van az ő hona, tehát hol van az ő otthona, tehát a NATO hol van otthon. Azt gondolom, hogy épp úgy otthon van nálunk, mint bárhol máshol, vagyis sehol. Tehát az valóban hontalan. Tehát, hogy hát a globális színonimájának igen, a, igen, tehát nem, tehát nem az, az idegen az azt jelenteni, hogy valahol van neki Igen, ott vonal, csak Igen. nem így a ne, mert az jelent, nincs neki félre, félre de értsük ezt a szituációt. A, a, az amerikai hadsereg Irakban vagy máshol ma, mint, a, ná, ná, mint NATO formáció, nem az amerikai emberek érdekeit védelmezi, hanem a világon mindenhol ugyanúgy tőkének az Pontosan, és ugyanúgy a helyi és az öt küldök népek érdekeivel szemben lép fel. Tehát azért ez, ez egy fontos szempont, itt nem idegenről van szó, hanem hontalanról. Szóval, hogy akkor ő, arról van szó, hogy az alapvető probléma te szerinted abban áll, hogy ezek zsoldos hadseregek, tehát hogy a hat kötelezettség az megszűnt, mert pedig hát Mátyás király idejében volt utoljára Magyarországon zsoldos hadsereg, és hát azóta nagyon nem, és most pedig megint és hogy a Zsoldos hadsereg intézményében látott-e alapvetően a kiszolgáltatottságunkat, ami életre hívta ezt a honigárdát? Az, ami... a baj, az a baj, hogy ezt a honigárdát sajnos egészen más dolgok hívta, Na hát ez az. életre vagy létre. Vagy De mitre, nem biztos, hogy ez a honigárda lenne az, amely biztosítéka biztos lenne. <laughs> biztos... Sőt, biztos, hogy nem. Amely biztosítéka lenne a népszuberanitás megvédelmezésének, ugye? Igen, ők, ők, ők nem nemzetőrök, ez látszik. Ez látszik, itt egészen más. Ez egy, ez egy médiademó, ami az őszi, őszi Balhénak a, a, a folytatása, egy nagyon furcsa. Hát lehetséges, hogy ez tulajdonképpen dolgot. semmi más, mint a Jobbik, Jobbiknak egy ilyen nagyon határozott kihelyezett kampánya az utcára. Hát a Jobbiknak és a, és, és a a, a, a gyurcsány Jani Csároknak, a, a, mert hát ez kinek az érdekeit szolgálja. Jó, de várjál, akkor most te is, te, te is beleesel, be, belecsúszol abba a státuszba, hogy hajlamos vagy megvádolni mondjuk Für Lajost, meg Pörzse Sándort, meg Vitner Máriát azzal, hogy ők az MSZP-nek az ügynökei? Hát, Elkészülti erre a szerepre? Nem. Ha akarják, ha nem... Ö, Vagy ezt... nem egyszerűen csak arról van szó, hogy túlsötétek ahhoz, hogy belátnák, hogy azzal, amit csinálnak, milyen mértékben elősítik meg a gyógcsánynak a pozícióit? A... Én is azt gondolom, hogy inkább erről van inkább szó. Inkább erről van szó, bár nyilván vannak olyan esetek, ahol kimondottan valakit ö, valamivel megkínálnak, és ráveszik, hogy... Tehát itt nyilván van, van a, a bomlasztásnak ilyen módszere, is, de ezeket nem tudjuk, hogy ez hogy, hogy zajlik. Amit viszont tudunk, hogy például már Franciaországban a, a, egyébként szocialista köztársasági elnök annak is hatalmas történelmi érdemei voltak, idézőjelben löpen megerősítésében. Ugyanis mindenhol a szélsőség az lejáratja azt, aminek a szélsősége. Tehát, hogyha a szélső jobbot futtatják, az a jobb oldalt járatja le. Tenni logikusabb dolog, kevés van és Mitterrand Vágy ezért erősítette mondod, meg miter annak az volt a célja, hogy Sirákot ellehetetlenítse, és ezért Löpent támogatta, hogy löpend megerősödjön, és ezzel hiteltelenítse Sirákot, és ez Mitterrandt erősítse meg. Igen, és ez úgy ütött vissza, az hogy a. Az a szesküvés elmélet? Nem, ez, ez, ez egy, ez egy hogy, kor, kortás történelmi, most már történelme ez, vagy politika történeti evidencia, amiről beszélek, tehát ez, ez nem egy, egy ilyen furcsa elmélet, ez, ez teljesen evidens, hogy ez történt, csak aztán nagyon csúnyán visszaütött, amikor a szocialista jelölt nem jutott tovább, mert Löppen Le e, lett a második a, a jobb jelöltjével szemben, e, és, és a, egyébként a legjobb szocialista jelöltjével. A kortás francia történelemben, a Lionel Jospen volt az, aki emiatt kihullott utána. Úgyhogy nagyon csúnyán visszértött a szocialistáknak ez. Jospen, ez látványos bukás volt. És az az gondol... egy nagyon szomorú dolog volt, mert az volt gondolt, a legjobb, legjobb kormányfő Franciaországban, én akkor kint éltem Franciaországban, az ott az első olyan kormány a Franciaországnak, amikor az ember úgy érezte, hogy ezek dolgoznak. Tehát nem volt ilyen nagy média Ö, hiszti állandóan, hogy ilyen balhé, olyan balhé, viszont dolgoztak. Tehát látszott, hogy milyen az, amit egyébként nem szoktunk látni, hogy egy kormány a munkáját végzi. Tehát oh. így bemennek reggel, és dolgoznak, keményen, és akkor vannak eredmények. Tehát a politikát így is lehet csinálni, ahogy az pedig csinálták, csak hát ö, utána szépen kiherérték őket. Hogy Mit ki lá... és milyen érdekből az egy másik. Mit látsz a gárdák hátterében? Hát az alapvető probléma szerintem az, hogy Magyarországon a, a jobb oldalnak valóban nagyon látványos az előretörése a fiataloknál különösen, és ez pedig, ami egyedül hitelesíti a jobb oldalt, az a nagypártok hiteltelensége, illetve bocsánat, a szélső jobb oldalt a, a nagypártok hiteltelensége. Mondhatnak akármit, elhatárolóthatnak vagy vagy, vagy, vagy meg fasiztázhatnak, olyan hiteltelenül teszik, hogy az önmagában, mint egy hitelesíti a jobb oldalnak mindenfajta megnyilvánulását. Tehát akkor jól értelmezem, amit mondasz. Arról van szó, hogy a nagypártok, tehát úgy úgymond a, a komplett palettának a a vállalható, vagy valamelyest középreeső, vagy inkább úgy mondom, hogy burzsóáért fekeltségű része az elfogadható dolgokat mond, csak hát hazudik a szájával. Tehát amikor mondja az egyébként elfogadható, minnyájunk számára vállalható, mindjártunk számára kedves szólamokat, az akkor közben az... folyamatosan hazudik, és ezzel mint egy lejáratja a demokratikus értékeket, az igazságot, mindannyiunk közös értékeit, tehát a, mindazokat a dolgokat, amiket való, valóban érdemes lenne megvalósítani, csak hogy mivel már 15 éve folyamatosan hazudja ezeket, ezért aztán ezek az értékek leértékelődnek. Az összödi szájával mondja. Igen. Igen. De, hát, de az a, nézzünk szembe egy egyszerű ténnyel, ma a politikai palettán Magyarországon, de nem csak Magyarországon, ezért nem csak magyar probléma, Magyarországon az egyetlen olyan párt vagy erő, politikai erő, amelyiknek a tagjairól akármilyen hülyeséget is mondanak éppen, el lehet hinnünk, hogy legalább ezt gondolják, amit mondanak. Aha. Az mégiscsak a szélsőjobb. Hát akkor mert, ezzel, mert szemben a szélsőjobb azt tudja felmutatni, hogy bár elfogadhatatlan dolgokat mondanak az esetekben. Én magam elhiszem neki, hogy ezt gondolja. Hát legalább elhisszük róluk azokat a egyébként butaságokat, amiket mondanak. Tehát, Borzalmas ugye, dolgokat me, mondanak adott esetben, de legalább de el lehet nekik hinni, hogy ezt gondolják. Kérdőjelezhetetlen hitelességgel teszi ezt. A, míg a, a, a jobb oldal és a baloldal úgymond mérsékelt, egyébként ez se igaz, mert hát, amit össze történt, az a mérsékeltségbe egyáltalán nem fér. A szólamok szintje mindenképpen. Szólamok szintjén mérsékelt figurái, egyszerűen bármit mondnak, és azoknak a hívei, tehát nem csak ők, hanem a híveikről sem tudom -e valóban feltételezni, hogy tényleg ezt gondolják, hanem inkább egy hatalmi játszmának a folyamatos hazugsága. Mindegyik, a semmik rosszra az. Tehát pont ez a lényeg, hogy, hát igen. hogy, hogy ma és már, ő ma már ő lehet mondani, hogy egyedül akkor vállalhatod őszintén a szavazatodat, hogy én valóban azokra szavazok, akikben hiszek, és akiknek, akikben bízom, és akikkel őszintén azonosulni tudok, már csak akkor mondhatod ezt tiszta világra nyílt szemmel, hogyha a szélső jobbra szavazol. Mert ha nagy pártokra szavazol, akkor már csak úgy tudsz szavazni igazából, hogy hát fölveszek egy gumikesztyűt, és azt mondom, hogy hát leszavazok erre a mocsokra, de csak azért, mert a másik még nagyobb mocsok, a és A gumikesztyűs mert ezek olyan büdösek. Nos, szóval, hogy ez az erről van szó, erről van szó hogy, hogy, hogy, hogy akármilyen szörnyűségeket mondanak is a jobb oldalon, el, legalább el lehet róluk hinni azt, hogy amit mondanak, az az igaz és őszinte. E, arról nem is beszélve, hogy, hogy gyűlöletbeszéd. Hát mi az, ami ma Magyarországon a baloldal és a jobboldal tematizációjában nem gyűlölet, beszéd, abban az értelemben, hogy folyamatosan ugye a kisebbik rossz logikája szerint, és a nagyobbik rossz az ellenségképzés folyik. És folyamatosan a gyűlöletre épül az egész politikai diskurzus. Hát akkor ők akarják stigmatizálni a gyűlöletre épülő szélső jobboldali politizálást? mikor semmi más nem csinálnak, mint gyűlöletre épülő politizálást. Hát milyen hitele van ennek? Úgyhogy itt szerintem ez az a probléma, amivel illene szembenézni, a még mielőtt a fasiztáznak, vagy antifasiztáznak, vagy elhatárolódnak, vagy elhatárolódnak az elhatárolódástól, ez az egész komolytalannak tűnik addig, amíg ezzel az egyszerű tényel nem néztek szembe. Egy vállalat, mint fölött. Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Polgár Tamás ismertebb nevén tomkát a vonalban. Kép csókolom egy szálom mindenkinek. Na, hát akkor. Mostanában viszonylag sokszor hallunk téged a, a Talmudról értekezni. Nem is tudtuk, hogy ekkora, ekkora hit tudós vagy. Szoktad El, olvasni a támudot? Nem. nem egyszer mondtam egy pár szót róla, azóta megy a hogy ezt én mert mondtam, és hogy mertem mondani meg ilyenek, illetve nagyon sok embernek gyorsan betiltották a blogját, például, akivel én kapcsolatban vagyok, tehát így elég érdekes dolgok a ez emiatt. Tudjuk jól, hogy könnyű kézzel tiltanak, hogy arról van szó. Mi mégis arra volnánk kíváncsiak, hogy a ez a Talmud idézett, amit, amit felvetettél ezzel, mire akartál utalni. Illetve, hogy honnan van ez az idézet, mert, mert én megkeresném szívesen, hogy ez a Talmudban hol szerepel? Gyere, uh, már ígergettem az olvasóinnak, csak nem volt rá időm, hogy írok egy hosszabb uh, eszét erről, hogy pontosan hogyan alakult a Talmud fordításoknak a története. Ugye először is, hogy mi a Talmud, ezt a legtöbb ember nem tudja. Ez az hogy ez a Tórának egy rabbinikus magyarázata, ami körülbelül 60 óriási nagy, órián stekercsel olvasható, kizárólag héberül. Uh, ennek bizonyos nem héberül illetve... van a Talmud, arám nyelven van. Köszönjük bele. Uh, most ezt nem, hát ez videóban... Jó, ez nem Heber, akkor mint a televízió, televízióban nyilatkozó Héber, vagy uh, szakértő az már is, ugye nem a valóságot mondta, mert ő azt vajtott, hogy Héber ügy. Előfordul, van. de ez jó, hát ezt vele beszéld, meg ő állítólag nagy szakértője a. Jézus is nyelven beszélt egyébként, nem? Lehetséges, tehát mondom, ezt vele beszéld, meg aki oda bement, mint ilyen tudós, meg olyan tudós, vitt magával egy talmudat is, hogy mutogassa, és ő azt mondta, hogy egy Héberül van. Hát ez teljesen. Ez komoly szakértő lehet. Mondott más dolgokat, Istat például azt is mondta, hogy állítólag, már egy kicsit előre szaladok, tehát a Luzsencki féle talmud fordításban a Luzsencki az először azt hogy a talmud két hasábos, a három, nem igaz, a az kettő hasábos, csak ilyen ügyén van jó. Az Mi az idézet, csak mert a uh, hallgatóink nem biztos, hogy tudják, hogy miről beszélünk egyáltalán. Tehát mi volt az pontosan konkrétan, ami, amit idéztél a talmutból, és mire akartál utalni ezzel? Télenek az eredeti helyzet. Az volt a magyar gárdáról volt szó a példakéntől munkacímű műsorában, és ennek kapcsán, hogy éhezni, hogy így kellene határolódni, hogy úgy kellene határolódni a gárdától. Én pedig mondtam, hogy nem a gárdától kell -e határolódni, mint fasiszta szervezetnek szállt amit mondogattak rá, hanem például a magyar zsidó világszervezésének szövője, most már elnöke, Regős Péter, azt mondta, és ezt meg is erősítette, hogy szerintem a magyarság egy alacsonyabb rendű faj, és egész életemet arra tesznek fel, hogy csak önöknek. Például tőlük nem határolódott el senki, sőt, megbocsátották neki. Vagy ugye, ha már így előhoztam, a Talmudban bizony benne vannak olyasmi dolgok, amit úgy európai szemmel, úgy a világ kultúrnépeinek szemével azt kell mondanunk, hogy borzalmasak. És bizony Párja bizony, vannak nagyon sok szélsőséges zsidó, vagy kitehagyott zsidó, aki ennek szellemében tengeti életét. Ugyan persze, hogy a zsidóvallás nem erről szólna, de éppen úgy, ahogy mondjuk a Koránban benne van az, hogy hazat kell viselni a hitetlenek ellen, ezt néhányan úgy értelmezik, hogy akkor most robbangassunk repülőket, holott ugye bármelyik uszli mit tudós elmagyarázol, hogy hát ez nem így van. Tehát akkor Tár nagy hiba lenne az azt az mondani, hogy az iszlámra jellemző az az, hogy a hitetlenek ellen háborút akarnak folytatni. Így is van, viszont van egy óriási különbség, hogy míg az iszlámban a szélsőségesek egy kisebbséget képeznek és nem jelentősek, addig az zsidóságon belül, különösen az európai zsidóságban, ezek a szélsőséges talmudisták bizony nagyon erős politikai és lobby erővel rendelkeznek. Tehát azt mondod, hogy Magyar, hogy Európában élő zsidók többsége szélsőséges talmudista ez az állításod. Nem, de ki lehet fordítani így is, hanem azt mondtam, hogy azok a szélsőséges talmudisták, akit a Talmudot szó szerint értelmezik, nagyon erős lobby érdekkel rendelkeznek Európában, Egyesült Államokban és általában a nyugati világban. Na hol van ez az azt idézet? Mert most már tényleg érdekel. Na, és mi ez az idézet dolgot... és hol szerepel? Én futólag idézgettem több dolgot a Talmudból, most az egész Talmudot elő lehet venni. Elraadtam, hogy lesz, aki azt mondja, hogy hamis a fordítás. A lényeg az, hogy ilyenek vannak benne például, hogy a gólyok, aki maga a szó is léletméletüli állatot jelent, a gólyok nem emberettek. Nem, nem, tesszük, a góly szó, a bocsánat, szó bocsánat, meg kell állítsanak, a góly szó népet jelent. Például én azt mondja, nem, fordítva, nem, nem, nem, fordítkák. bocsánat, bocsánat, ne haragudj, ez, ez ennyit azért én is tudok héberül, hogy, hogy azt mondja, azt mondja Ábrahámnak az úr, hogy nagy gólyjá, nagy népét teszlek. Ez így van a, a, a, valóban, a, a, az Ószövetségben az leírva. A függet, benne van utána nézni. Ez a szót ezt így fordítja. Ez, ez, ez egy szakrális nyelv. A szakrális nyelvekben a szavak azok nem egyszerűen nyers jelentéssel bírnak, mint mondjuk angolban, a magyar is egy szakrális nyelv. Mondok egy példát a magyar nyelvből előszedve. Az a szó, hogy szerelem. Az egy több jelentésű szakra is jelentésű szó. de például, ha megnézed a, a jelképet, például a világnak az a kereszt. Ez egy kereszt a közepén egy ponttal, ez például a Tisza-Bezédi Tarsoélemezel láthatod. Az ötödik elemet a, a SZERT jelképezi. Ez a szer, mint szógyök, szerepel egy csomó szavunkban szerel, szerez, szerzet, mindig valaminek az építésére, épülésére, javítására szolgáló szavak. A szer elem mindennek a létrehozása maga az élet. Ez benne van a szerelemben. Ha lefordítod angolra, hogy LAN, akkor nincs benne ez a jelentés. Müller-Péter szere szeretett könyv című kötetéből idézünk, én is olvastam és kiváló. Jó, csak a, a, a, a, még úgy érezzük, Márja, úgy a érezzük hogy a magyar nyelv szakralitása kapcsán sokkal pozitívabban állsz hozzá a, a, a zsidóságnál, mindig mintha azt a jelentést keresnéd, ahol a negatív jön ki. Találkozhatom neked a szanszkritot is, ahol például az ember szó szintén egy hasonló körülírás, és azt jelenti, hogy aki gondolkodni képes. És az ebben is sok dolog benne van. A góly az egy ugyanilyen körülíró szó a Héberben. a héber az egy kódnyelv egyébként, tehát nem egy ilyen egyszerű nyugati nyelv, ahogy így elképzeljük, amivel a magyar is próbálják zűleszteni egyébként tudatosan évszázadok óta. A góly az bizony egy körülírás, és benne van a talmudban a magyarázata, ez egy rabinikus magyarázat, hogy az is benne van, aki a rabbi tanítását kétségbe vonja halálal, De Benne van az, hogy a bolyok teste, mint a samaraké, Továbbá ilyenek vannak benne, hogy. Hol, hol vannak ezek? Hát most pontosan a basztus, nem tudom de mondom, hogy én ezt össze fogom írni neked. De hol, mi a forrás? Nekedem, Tehát te olvasod, melyik, melyik szöveget olvasod, a, vagy te szoktad olvasni a tanultát. Az, az a fordítás, amiről a, ami a vitás és igazából nem azt látották, nem 1919-az az a megjelenése óta viták célpontja, Ez Luzensky <kül> Alfonznak, az elismert Valász tudósnak a fordítása. A Talmud magyarul út címmel, fön van szóval az interneten, is egyébként el olvasni. Így és van. ebben szó szerint a így van, ebben van. Na most ezt nem csak a hajából szette elő Luzsenszki, mint mondtam, hogy egyrészt, el is megkudósolt, de azóta többször megtámadták, hogy ez hamisítvány. A televízióban ez az emberke, aki ugye azt mondta, hogy héberül van a Talmud, hát ugye szerinted nem, meg ugye egy képhaságos... Ez nem szerintem kérdés, arámul van a Talmud, az egy Jó, későbbi állapota, olyan, mint az olasz és a latin. Olyan, mint az olasz és a latin. Tehát az olasz, olasz nem, nem, nem lehet nem érteni a latin. Vitát, erről nem nyitunk vitát, hanem ez az emberke azt állította, hogy Luzsenszki Alfonzó egy bírósági perben bebizonyították, hogy, hogy úgy lopta ezt a fordítást, és amúgy sem valós. Tehát nem ezon a talmudban. Ez nem igaz. Ez olyan szinten nem igaz, hogy meg tudom neked mondani a fontos bírósági ügyszámot, mert három perc nyert meg, meg Luzsenszki, mire leszálltak róla. Jó. Ez egy jogi olyan kérdés, a filológiai kérdés. Szakértők más. Igazolták, nem, olyan szakértők igazolták a fordítás a ságát, mint például 1936-ban a Debreceni Rabbi Képző Főiskolának a tanára. E, igazolt, hogy valóban ilyesmi vannak benne, mint például Például, hogy a, a gólyokat minden eszközzel, most nem szó idézem, minden eszközzel át lehet verni, fortéjjal el, el, el, meg lehet szerezni a vagyonukat. Vagy például ilyeneket, hogy az, aki földet megszerez a golytól, bátran elmondhatja, hogy oroszlán csülződött el a határból, Igen. de aki földjét gólynak adja el, az, eh, addig eh, súlytja megvetés és kiközösítés, amíg helyre nem hozza Jó, akkor torrát. én is mondok De ehhez a listához egyet, hogy, hogy, hogy látszólag megerősítsem, amit mondod, még mielőtt cáfolnám, eh, hogy a, van egy nagyon szellemes is közte, hogy a két dolgot nem szabad a zsidó apának eh, disznópásztorkodásra nevelni a fiát és görög filozófiára tanítani. Na most, eh, most tud, -e, tudod-e azt, hogy a zsidóság amikor a Talmud ö, szövegei keletkeztek, tehát azt nem emelted ki elég, hogy a Talmud az tulajdonképpen egymással is vitatkozó Rabbinak a szövegei, ebből, Szabiknak a szövegeinek a gyűjteménye, tehát, tehát tele van elmondan. ellentmondásokkal. Van, Ezek, ezeknek az, az idézeteknek szélsőséges az a, a szélsőséges ellentétét is meg lehetne, a humanizmust is meg lehet megvan, találni benne. Van, van Na most, és, és tudod-e azt, hogy a zsidóság abban az időszakban, amikor a Talmud ö, ö, szövegei keletkeztek, olyan kiszolgáltatottságban, olyan elnyomatásban, a, a nemzeti önrendelkezéstől olyan megfosztottságban élt, Aly a magyarság a történelme során soha nem ismert meg. Se a, Igen, se a, se a hódoltságban, van, se a sztálinizmus a alatt. A benne van, hogy nekik ez a sorsuk, és el kell fogadnunk, és a mai napig neves rabbi, zsidó tudósok küzdenek azért, és nem küzdenek, mert sokat nem tudnak tenni, hogy a zsidóság ne a mai formájában próbáljon élni, tehát például Izrael állam léte ellen konkrétan az ortodox zsidók fellépnek, mivel a tórában meg megvan írva, hogy nekik ez az sorsukkal ellentétes, hogy ők anyagi hatalomra törekedve materiális javakat, szerezve egy országot alapítsanak, vagy szláne, hogy másokat bombázzanak. Egyébként mondok neked, a zsidóknak az akkori idejéből, még a Talmud előtti időkből, Mózes története, nézzük csak meg a Bibliát, milyen érdekes. keresztény vagy? le? De keresztény vagy? De keresztény vagy? Nem. Nem, de ismerem a kereszténységet. Szóval, hogy ami benne van, Mózesnek a története a Bibliában, Tórában, akármi. A következő történt, ugye volt egyszer ez a Mózes, ugye egy rapsolga gyerek volt Egyiptomba Történt, ami történt, ott az idókat nem nagyon szerették, és a jól emlékszem, azt történt, hogy elrendelte a Fáraó, hogy minden elsőszülött zsidó gyereket le kell Ő ekkor úgy menekült meg, hogy berakta az anyja egy kosárba. Hát benne az van a Német Szövetségben ez a történet. Ezt tehát ezt nem el, most persze, csak hogy elemezzük egy kicsit a történetet, mert erre nem szokott sor kerülni. Tehát ő elszállt egy Níluson, megtalálta egy rabszolgálat, jaj, de jó gyerek, fölnevelte. Ő 20 éves korában megöl egy egyiptomi katonát, aki korvászott egy rabszolgát. Egy zsidót természetesen, mert ez ugye miért foglalkozott nem zsidóval, ez ő így sorosa volt. Ezután őt, hát gyakorlatilag őt körözés alá vonták, el kellett menekülnie. Ezután ugye kóborot összeviztett De várjál, egy, egy szélső jobboldali szempontból ez egy abszolút pozitív, hős példája, amit most te körülész. élsz. én most én úgy látom, hogy te felismered a a, a a magyar, tehát hogyha megnézzük, hát de hát, hát egy abszolút, most, abszolút egy tavarni, nem erről beszélek. Tehát, hát hát az ezzel azonosulni kéne. Nem, ezzel egy szélső jobboldali. Tehát a történet lényeg, hogy ő ugye elment a sivatagba, látta az égő csiskebokrat, megkapta a küldetést Istentől, visszament, bement a Fáraóhoz, és közölte, hogy akkor most engedel a népemet, és melleste kérjük a kincsztárat is. Na most találós kérdés. Szerinted, hogyha nem áll mögötte egy elég meglehetős erő? Hány darabra vágják szét azt a körözött gyilkos rapszolgát, aki beállít a fárom Vicces, amit mondasz, mert ez az elég meglehetős erő, ez a keresztény felfogás szerint is a mindenható és a világot teremtő Isten. Tehát most egy összeesküvés elméletet csinálsz a Szentírásból, ami egy vicces változat. Tehát ezt azért még a legateistább nem tudom, szokták így előadni, de nagyon vicces Ilyen De, az De az azt tudod-e, tudod -e, hogy idézted ezt a Talmudban, még mindig nem tudtuk meg, hogy, hogy tényleg szerepele és hogyan a Talmudban lesz? ugye hogy Miért a, zsidó, a azok lelketlen, lelketlen, nem tudom, állatok. Ne mert... Nem válaszolsz a kérdésemre, Mi? hogy egy válaszolsz. Elfogadta a vitában, és nem tereled a szót. Én elmondhatom, hogy igen. Persze, hát én nem erről beszélek, amiről te most elkezdtél, most belevágt egy hosszú monológgal abba, amit szeretnék elmondani, Mózesről. Lehet, én? vagy nem lehet. Hát nem Na, tudom, szabad... ez, ez már eddig, eddig is elég komikus volt, hogy akkor milyen erők hát vannak mögött. Tehát van? ez a tipikus zsidó tempó, hogy mondok valamit, és akkor hát ez nevetséges. És egy te, te hogy veszed magadnak Jó, a bátorságot, komikus. hogy rólam feltételezed azt, hogy egy zsidó lennék? Tehát ez, ez, ez, ez, ez, ez egy már egyébként, egyébként. De... Úgy beszél, ahogyan az a Talmudban elő van írva, de én nem akarlak téged lezsidózni, megkérdeztem tőled, hogy zsidó vagy-e, de nyugodtan kavard meg a kérdést is, semmi probléma. Én még lehetek zsidó, te is lehetsz még zsidó a nem, nem lehet beszélni, csak úgy a zsidó hitre. Jaj, de, de butaság, amit mondasz, ne haragudj. Igen, már buta is vagyok. Na, de, de, buta de, vagy de, de ez butaság, hát mindenki betérhet zsidónak, Tehát, aki én, megtér. Össze. Tehát nem hagyod, hogy elmondjam, amit szeretnék. Igen. Elmondod, hogy nevetséges. Ez nem egy fai vallás, azért mondok. ezt Lehet akár zsidó is, hát igen, kérdésre kérdésre is válaszolhatunk persze. Nem tudom, folytassuk még ezt a beszélgetést, vagy megbeszéltek egymás között? Hát nézd, de. nem hát, tudtuk meg, hogy a világért se, hogy ne, hát, hogy ne, hát, folytassuk, persze, folytassuk ezt a beszélgetést, Mózes, Mózesről de. mi az, amit tudnunk kéne, ami az, ami amit nagyon jellemző a, jellemző a zsidóságra, ami Mózes történetéből tanulság a lehet az mindenki számára? Az egésznek a tanulság, igen, és pont ezért van a Bibliában. Tehát én Mózes bement a fáraóhoz közölte, hogy akkor kérném szépen a népemet, meg a vagyon. Hát mondták neki, hogy nem. Na most ugye ez, lehet, hogy vele van az Isten, de azért ez nem úgy működik, hogy így ilyen közlekedik Mózes. Ő neki annyit a fáraó, hogy nem. Tehát magyarul a tárgyalások nem vezette eredménye. Mi történt ezután? Jött a sáskajárás, például, na most ez valami egyszerű az ember fog egy marék növendék sáskát, és így belehajtja az amúgy elég jó biogazdálkodással rendelkező egyiptomiaknak a gabonaföldjébe, ott fölben szavazán nem lesz semmiféle gabona. Meg hát ilyen hasonlókat meg lehet még csinálni, meg ha valahogy elpusztultak az első az egyiptomi gyerekek egy évek alatt, kivéve ott a Izraele pecsétje volt az ajtókon, ez ugye mit is jelent. Hát gondolkozunk el rajta. De, de ugye tisztában vagy, Mózes az ugye tisztában vagy azzal, az vezetője, hogy amit most mondasz, az a keresztény, az, azt, igen, azt az mondani, a keresztény magyarok hitét és érzéseit is durván sérti. Lagyom a keresztény ugye, magyarokat. Már apellálunk az érzékenységre is nagyon jó Nem, Hát ez ilyen oszítjából. egyszerű ez a dolog. Hát nagyon te durván sérti. A, a durván sértem a tudom az érzéseiket. Hát majd jönnek és panaszkodnak, hogy elmennek a keresztényvédelmi de itt nem, az, de most, te most az, lehet, hogy azt gondoltad, hogy, hogy, hogy, hogy valami, valami zsidóság elleni retorikában vagy, de te most a kereszténységet üldözöd azzal, te amit keresztény... mondasz. Üldözöm, nem vagyok keresztény, de mondom a keresztények hát majd könnyebb, A keresztények is majd elmehetnek a kesíhhez, vagy akármészet is a Felső panaszra, a felsőbb ügyészhez ahogy az idők is tették, engem már mindenki mindenhol bepanaszolt, terrorista is vagyok. Folytat ja, kár, üldözési mánios, mánios. Mánios. igen, hát ez rossz Nem üldözési meg vagyok gyanúsítva a terrorcselekmény előkészületével konkrétan, azt hiszem erről papírok készülnek. Miért ez mánios, alaptalan műleg? volt? Hát egyelőre alaptalan, igen, sőt az is, de majd erről majd később, ha érdekes ez a téma. Voltam nálatok pont ezért nemrég. Na mindegy, tehát a lényeg, hogy separatista mozgalom volt, amit Mózes vezetett, és ugye lehet, hogy később évezredekkel később, ugye ellen magyarázta, hogy persze az Isten segített minket. hogy Hogyne? Biztos segítette őket, de alapvetően nem erről volt szó. És a harmadik ilyen műsorozására, amikor a harmadik negyedik ötödik sokadik terrorcselekményt hajtották végre, a fáró beleegyezett, hogy jó van, akkor fölszabadítjuk a zsidókat, menjetek a francba. Mellesleg elvitték az egyiptomi kincstárat, amit később az egyiptomiak nagy Sándortól követeltek vissza, nagy Sándorhoz az Követke, hogy kérik vissza azt az aranyat. De hogy kerül ez ide ez meg az, meg az egész? Ő... Tehát, én nem értem, el... hogy ez hogy benned kell benned ilyen ilyen napra kész indulatokat. Tehát most miközben valami... ennek az egész, ha, mi, ha mindez így lett volna, akkor is miközünk van most ehhez? Vatok, akkor majd meg tudod. De még nem jutottam el a vényre de nagyon hosszus. egyre kevésbé értem, hogy miért kéne végighallgatnunk, mert nem mondott. Hát mondjuk azért, mert felíztál arról, hogy mi a véleményem, és én szeretném ezt elmondani, de már rég befejeztem volna, nem abban. Bevalom, be. bevalom őszintől, hogy én se teljesen értem az aktualitását a dolognak, de nagyon remélem, hogy ki fog derülni a végére. Na A talmú előtt tehát arról beszélünk, hogy a talmúd előtt mi volt. És hogyha ezt én röviden és nem tudnám mondani, ez remek lenne, csak ám mellékvágányokra megyünk. Az a lényeg az, hogy ők elmentek onnan, utána ugye mi történt? Kimentek egyiptomból elmentek a sinai hegyre, Mózes fölment a hegyre, és utána lejött a tíz parancsolatta a kővelés. Mi a tíz parancsolat? Ugye mindenki ismeri, ne lok, ne őj, ne paráznák, hogy stb. Na, de mit csináltak-e a zsidók? Oda nem, megbeszélték, hogy figyelj a Mózes, ez nem olyan jó art, mert ez ilyen törvényeket akar ránk kerültetni. Inkább csináljunk egy aranybórjút, ami ugye a mammonnak, az egyetemi mammonnak a megtestesítés, egy másik változata. Mikor lejött a kővelésett törvényekkel a Mózes, akkor már eleve elgondolkodhatunk azon, hogy miért kellett ennek a népnek külön leírni, hogy ne öljj, ne lopj, stb. Ez nem volt nekik nyilvánvaló. Vajon miért utáltak annyira őket Egyiptomba? Na mindegy. Le, De, ez a ne ragudj te szélső jobb oldalját tartod magad. Várját. Hogyan időszél, hogy, hogy jobb oldalai vagyok, és lejött, ez benne van a Bibliába, a Bibliáról beszélve. Nem tud az aranykor. Én milyen politikai vagyok. Az arangori ugyanid, hogy benne van a történetben. Lejött a kövek ezek a kőtáblákkal, mit csináltak a, e a zsidók, kiröhözték, és ott hagyták hogy az, hogy kend a hajadra a kőtáblá, össze, össze is törte, és az zsidók szétszélettek a világban. Mind a mai napig ugye ez így van, tehát nem írja a Biblia azt, hogy később visszamentek módreszó, hogy most te mégis jó ez az a tíz parancsolat. És ennek a hagyománynak az alapján készült el később atal, és a talmudot ezek az zsidók, a farizeus zsidók állították össze Ez annyira nincs még így, hogy bárki még megtalálja ott van az ószövetségbe, a... de várjál de... te, te nem olvasod akkor az ószövetséget, csak hivatkozol nem rá. Gondolom, akkor ne, a talmudot se olvasod, Mert ott van, ott van az, hogy nem, hát ott van az, hogy az egész nép hallotta, amikor kihirdették a törvényt. Sőt, a Talmud hozzáteszi, hogy a még meg nem születettek lelkei is ott voltak, hogy senki nem mondhatsa, hogy nem hallottuk a törvényt. Ezt, ezt a talmudból idéztem, ne aragudt és, és, és mindenki ott volt és azt mondja azt, azt felülni rá egy emberként a nép hogy, hogy megcselekedjük és meghallgatjuk és ez benne van, bárki megtalálja otthon az ószövetségében, ezt nagyon könnyen meg lehet találni, vagy a konkordanciában úgyhogy ez egyszerűen össze-vissza beszél, ezt ne aragudj, tényszerűen nem igaz, amit mondasz Szerűen nem igaz, akkor olvasd, de korábban olvastam benne van ez a történelmi összetört a kötőtáblák esése. A pész összetörte és a második kötőtáblákról nem hallottál. De hogy nem hát hallottál? Olvastam a történelmi összetörte. Az Azt a szétszélylent, de nem csak ezt időszetta. Hát ez ez időszetta annyira... a történelmbelől olyan olyan emberek től, akikro, hogy mi ahol ott állott el, nem ez diéta. Míg az káman, tol Luther mártani, mindenki így mondtak egymást az időktől, hogy Martinus. Mondtak, ők is össze-vissza mondtak dolgokat. Tehát, így. <gül> így például Mikszád Kámán véletlenül mondta például azt, hogy a magyar írók legfontosabb feladata hogy az zsidógyereket kezéből kicsavarjuk az író tollak. Nyilván Na. ő is össze-vissza beszél. Na, ö, uh, az azt tudod-e tudod-e, tudod hogy, hogy, hogy, hogy van -e Jeremiásnál szintén az Ószövetségben van egy olyan, hogy, mert ugye azt idézted a Talmudból, hogy a, hogy a lelketlen állat, nem tudom, mik a golyok. Még ha így lenne, akkor is Jeremiásnál mindenki megtalálja otthon az ószövetségében. Van egy olyan, hogy... Az, még az állatokban is mindenkiben Istentől való lélek lakozik. Ugyanaz a lélek mindenkiben. Ez Na most, van, ez ez miért nem lehet le le le le le le le le. le. a gyűlölet le. helyet, ezeket a helyeket megtalálni valahogy így? Vagy ha nem állna rá a, a, a szemed meg egyen, a szád. Csak annyi lenne a kérdésem, hogy ha legközelebb mondjuk bemész a csiszárjánőhöz beszélgetni, akkor előfordulhat, a hogy tisztán. majd e, ez kizárt? Hát nem nagyon fognak meg. már egy csomószor Tehát már csomószor volt a csiszárjenőnél. Szóval leszelte a Cisárjenőnél, Tamás leszelte újra újra a Ciszárjanőnél, és hogyha újra ott leszel a Ciszárjánőnél, elképzelhető, hogy akkor majd Jeremiástól is idézzél, mert hogy az is egy ószövetségi passzus. Tehát, hogy így nem feltétlenül minden olyan passzus, tehát így lehet olyan passzusokat is találni az ószövetségben, amivel nem feltétlenül a gyűlöletet kelted mondjuk bizonyos csoposztok között, hanem amellyel nem Elsimítod el el a gyűlöletnek is. Ne a felejtsük el, hogy az idösség volt gyakorlatilag abban a korban az egyetlen nép, aki a, a többi nép bűneinek a ér is áldozatot mutatott be, Jomkipurkor, tehát az engesztelés napján. E, Ez nem volt jellemző a, a, a pogányokra, akik azért mutattak be áldozatot, hogy az összes ellenségük elpusztuljon, és ezt bármikor elmondták. Mm. Tehát azért az idösségben ezt is meg jellemző, kell tudni de? találni. Tehát, vagyunk, van egy idézet, amely szerint el kell van egy idézet, a amely lelketlen állatok, és van egy idézet, amely szerint meg mindenkiben ö, Istentől kapott lélek lakozik emberben állatban egyaránt. Tehát ö, most a, a, adtál a Mokka című műsornak egy ízelítőt abból az idézetből, legközelebb ha hívnak adsz majd egy, ide, egy ízelítőt ebből az idézetből. is? Ö, igen, mint ahogy ezt a beszélgetést is azzal kezdtem, hogy ez nem minden zsidónak az álláspontja, hanem ez a szélsőséges, talmudista zsidóknak az álláspontja, akik gyakorlatilag egy szektát képeznek, és nem azonosak egyébként a teljes zsidósággal, mint hogy az idősek egyébként is egy barami társaság. Úgy failag, mint vallásilag, több törzve a mindegy mi egymás. Elmondom például, hogy ennek a szexának olyan támogatói vannak, mint például Natalie Portman, aki a Star Wars-ból kapott teljes bevételét egy olyan szexának adta oda, amelyik azon arra törekszik, hogy a Talmud szó szerinti értelmezésével a gúlyokat elpusztítsa. Csak egy példát mondtam, hogy milyen emberek állnak mögötte. De nincs ugye a, a Talmudnak háznak, szó szerinti értelmezése. Könyörgöm, az előbb állapotunk Hogyne meg volna. abban, és, és te is látszólag te elfogadtad, ami egy megint mondan egy mondan egyszerű tény. A Talmud az egymásnak ellentmondó, egymással vitatkozó rabín. A vitája, de van olyan, aki azt mondja, mi a Mi a szociális Mert hogy meg fogadja a tartalékosat, aki azt mondja, hogy a gólit a, a tátlét várni, vagy például ilyenek, hogy a gólit a tátlét várni, és amikor a konkéris a, a pizzeltéget, mm. rosszul mm. Neki. Van aki azt mondja, hogy ez így van. És és van azért, az az mert bocsással meg, azért, mert Natalie Portman, azért, mert Natalie Portman, az ő bevételeinek nagy részét egy szíjcsúcseszteltnak adja, abból kiindulva ez bizonyos. És mi következik? A Magyar garda következik, vagy a testvérgarda? Ez, ez idevelás érvelés a részedről. Nem, ez egy példát mondtam, hogy milyen hmm. emberek támogatják ezt a nézetrendszert. Mellékes, nem eztől lesznek a zsidók mondjuk bűnözők, mert nem azok. Nem erről beszéltem. Hmm. Arról beszéltem, hogy ilyen van, ilyen emberek vannak, éppen úgy, mint ahogy rengeteg féle szélsőséges szekta van, és ide, ha mondjuk a szientológusok lennének befolyásol, olyan befolyásul, mint a zsidók Európába, akkor bizonyos szientológus dolgok érvényesülnének az európai kultúrába, sokkal jobban, mint hogy Ne, ne haragudj, te támogattad, hogyha lenne egy olyan magyar szervezet, amelyik, amelyik nagyon radikálisan védelmezné a magyar nemzeti érdekeket, akkor igen. azt te jónak tartnád, hogyha valaki ezt anyagilag támogatja? Mire gondolsz nagyon radikális alatt, mert nyilvánvalóan nem lehet úgy védelmezni érdekeket, hogy mások érdekeit sértjük. Hát, de gondolom, ezt, de, de mondjuk nagyon radikális. Szerintem érted, hogy mire gondolok, mert, mert úgy tűnt, mintha az előbb elítélted volna a zsidóság esetében azt, amit gondolom a magyarság esetében elfogadhatónak, sőt kívánatosnak tartasz. Nem, támogatnám azt, hogyha lenne egy olyan szervezet, mint hogy egyébként van is, amelyik radikális módszerekkel lép fel a magyar kultúra és a magyar önvédelem ügyéért. Ez nem azt jelenti, hogy másokat korlátozunk az alapvető jogaikban, ám de ha mások a mi érdekünket már megsértették, azt az érdeksérelmet részünkről teljesen jogot eltálljuk. Azt mi hát, jöttük, hogy mi hogy És minden ország erre törekszik, tehát ha belegondolod, például Szlovákia, ami teljesen egy jogsérelmű létejött lépjel, ország. Köröm szakaszáig védi az ő úgynevezett jogát, hogy a szlovák föld az, az övék. Mondja egy szlovák királyt, ugye? Mellékes. Tehát vagy például a románoknak az úgynevezett joga erdére, Szintén egy ilyen dolog az a mi érdekünknek a megsértése, és nem a románok alapvető érdeke, vagy alapvető joga, hogy ők, ők Erdély földjén ott azt mondják, hogy az ott románia. Kérlek, Tom, mire Tomket, még egyetlen kérdésem lenne, felidézted a mi szellemünk képernyőére Mózes, aki ugye embert ölt, és akkor ebből próbáltad levezetni a zsidóságnak a morális színvonalát. Nekem lenne egy kérdésem, neked személy szerint mi a véleményed Szent Istvánról, aki az ő legidősebb törzsbeli rokonát, mondhatni mai szóval a nagybácsi át négy Ja, Mi a te személyes véleményed? Két részből áll a válasz. Add egy, nem az zsidóság morális színvonalát vázoltam vele, hanem a talmudnak a létrejöttének körülményei, ha már az a korszak uh -huh. került szóba, hogy akkoriban így gondolkoztam. Uh -huh. A másik, Szent István királyról az a véleményem, hogy ő egy igen erőteljes történelmi hamisítást folytatott. Ő mindent megtesz azért, hogy az ő előtte levő magyar történelmünket fölszámolják, megsemmisítsék. Konkrétan aranyba Balta jutalmaz annak, aki régi íratokat, stb. beszolgáltatott, és ha se volt belőle olyan sok. Tehát éppen ez nem tudunk semmit. Szent István király egy nagyon túlértékelt karaktere a magyar történelemnek, ugyanúgy, mint ahogy például Kossuth Lajos. Valószínűleg többet ártott a magyar kultúrának, mint amennyit használt. De most éppen jó híján őnek, mint a legrégebbi királyunk, voltak neki az jó dolga is, hogy úgy mondjam. Mindenkinek van egyébként a legrosszabb embernek is. Nem vagyok elragadtatva Szent Ispárdon, hogy egy összefoglalhatom. Tamás, abban a reményben búcsúzom tőled, hogy amikor legközelebb Csiszár Jenőnél jársz, majd akkor Jeremias prófétának az irataiba is beavatod a kedves tévénézőket. Lehetséges, biztos, hogy hivatkozni fogok rá az eszén, egyébként nagyon sok bibliai idézetet fogunk beletenni. Köszönjük szépen a beszélgetést. Én is köszönöm De... a szerbjövőt. Hát így lábjegyzetként félig meddig utólag a műsor derekához érkezve mindazoktól a kedves keresztény, vagy zsidó felekezetű, vagy egyszerűen magukat csak humánusnak, vagy embernek valló konfitársainktól hadd kérjek rögtön előzetesen is elnézést, akiket sértett, mindaz, ami az elmúlt időszakban elhangzott, hiszen azért mégiscsak az emberek hitvallásába vágó dolgokról esett itt szó, még hogyha némi Társadalmi felhanggal is. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba, nincs erője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt. Néhány percen belül az apokalipszis részvénytársaság keretei közt, mármint ennek a kis esti ülésünknek az elkeretei közt, el fog hangzani néhány tipp, néhány gazdasági és befektetési tanács az apokalipszis részvényesek számára, vajon melyek azok a legkecsegtetőbb ágazatok, melyek na, az apokalipszis részvények azok minél jobban, minél a profit, minél nagyobb reménységével forgathatóak meg. Addig is pedig, ha kapjunk némi érzelítőt arról, hogy vajon hol is élünk. magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába. Akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszis RT papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. Na ez milyen azért, hogy, hogy a, a magyar szélső jobb egyik nagy hírosza, vagy nem is tudom, hogy lehet hőse. Úgy egy angol neve van, tehát Tomket. Ugye, szerintem arról van szó, angol neve van, arról van szó, hogy ez a Csávó idegen érdekeket szolgál a neve. <gül> ez még akkor lett Tomkett, amikor ő még nem volt a szélsőjobbnak De, de, de, de, de milyen dolog ez? Tehát, hogy tehát egy, a Csávó de az hogy égen, lett, nem volt ez, ez, ez, a, ez azért a, minősíti ezt Tóta, a szélsőjobbot. Tóta, Tóta Viárpáddal, aki most már tökény lett. Tök Árpád, akinek spólus. viszont sokkal olyanabb neve van. Tehát. Viszont a ellenkezője. A, a, a, azzal a drága jó multiglobalista ja, Tóta, a v. Árpáddal, a tóthoz tó, tóthoz Tóta V. Árpáddal írt közösen könyvet annak idején ez a Tomcat gyerek. Én azt gondolom, hogy régen ő egy, egy viszonylag normális gondolkodású, meg normális ért, értékeket képviselő figura volt, csak aztán elkezdtek ő érte rajongani ezek a turbó magyar gyerekek. És azt hiszem, hogy a Tomcat az eléggé hiú és eléggé... Eléggé. Elvitte őt ez ebbe a exhibic irányba. exhibicionista volt, és eléggé fontosak voltak neki a visszajelzések, és eléggé meg akart felelni ezeknek a, ezeknek a turbó magyar srácoknak, ahhoz, hogy, hogy kielégítse. És és, de lassan már úgy elemzod az ő mint, mint, mint ezeknek a gyurcsányoknak. Meg nem Tehát nem biztos, megérdemli. Az a Tom ez egy jelenség, hát, de most igen. a gyurcsány megérdemli. Szóval, nem, az, ami jobb, nem, és, ő sem. Szóval, de szóval ami... hogy arról, van szó, arról van szó, csak hogy egy, ebbe egy kicsit belemenjünk, hogy szerintem túl hiú volt a Tomkett ahhoz, és túlságosan, túlságosan szerette, ha szeretik ahhoz, hogy ne elégítse ki az ő érte rajongó fiatal nemzeti érzelmű fiataloknak ezeknek, ezeknek a, ezeknek a turbó magyar gyerekeknek a, a, a az elvárásait. Ez nagyon és nagyon betöltö reális. Betöltötte ezt a helyi értéket, amitől egyébként korábban az értelme úgy gondolom, hogy távol tartotta, de aztán kislépésről kislépésre a folyamatosan azok a visszajelzések, az a rengeteg szeretet, amit kapott ezektől a gyerekektől, ez kompenzálta ezeket a kis kompromisszumokat, amelyeket őnek neki a szellemfrontján meg kellett tennie, hogy odáig csúszson, ameddig most itt hallhattuk az de előző egy órában. Ez, ez milyen rossz, hogy ilyen választás elő állítanak minket? hogy, hogy ilyen, ilyen magyar gárdázó, szélsőjobb, helyi fasizmus, vagy a globális fasizmus között kell választanunk. mert uh -huh. hogy, hogy, hogy, hogy, mert úgy, tűnik, mint ha te elutasítod a szélsőjobbnak a, a, a fasizmusát, akkor te a mainstream-mel együttmész, ami, mint tudjuk, ledarálja ezt a bolygót jelenleg, tehát úgy, úgy, úgy, úgy a, egy globális fasizmus nyilvánul meg, a, az ökoszisztémával szemben. Tehát akkor mit kínál számodra a média? Mi a kínálat? Vagy választod vagy a, a helyi fasizmus A helyi válassz... fasiztákat, akik mondjuk zsidókat, meg cigányokat akarnak ledarálni. Elsőként, de egyébként ők is ledarálják a bolygót, tehát ha, ne aggódjunk. De... Vag pedig a, vagy pedig a globál akik viszont a nagyon nagy egyenlőség jegyében. De mindenkit ledaráltak. Mindenkit bajra visznek. Persze, hogy így ez a fő kérdés is, bevallom hogy a legjobban még csak nem is a globál fasizták az a utálom, hanem azt a médiát, azt a globál médiát, amelyek az én számomra ezt a két alternatívát kínálja, és kizárja a harmadikat. Tehát, ha valami miatt tényleg kurva ideges vagyok, akkor azért vagyok, mert az ezektől eltérő alternatívák sehol, semmilyen módon nem jelennek meg, akik a globál, akik a globál fasizmusnak az érdekeltjei, azok kizárólag, mint működőképes, vagy mint egyáltalán megjelenítődő alternatívát, a helyi fasizmust, a a, a soviniszta fasizmust mutatják fel, kínálják fel, hogy akkor hát ezt akarod? Nem, akkor vegyél részt a multiglobál fasizmusban, Holott igenis van, igenis létezik egy olyan alternatíva, olyan politikai és főleg ökológiai, mert a, első, tehát a politika első frontja az ma már az ökológia, gondolom, hogy ebben nincsen köztünk Igen, vita. lenne, csak most milyen ügyesen a média rendszere úgy épül föl, hogy mivel minden hiteles Uh, fellépés szélsőségesnek tűnik a hiteltelenség tömegében, ami a mainstream, ezért a hiteles és egyébként értelmes ökológiai politika a szélsőségként jelenik meg. Na, Ugye antiglobalista antiglobalista zavargásként jelenik meg az, amikor fiatalok szeretnék, hogy esetleg nekik és mindenkinek legyen jövőjük és mondjuk ezen a, G8, a bolygón. És mondjuk a G8-nak a tüntetésére ellátogat mondjuk két-háromszázezer fiatal, és az a két-háromszázezer fiatal az békésen De és kultúráltan. Ők az anti. Igen, igen. Ő és ő, az a karhatalom, tüntetek, tüntetek, akik ott váljál, felvonulnak tankokkal belőlük, és akármivel. Váljál, és kiválik belőlük 50 vagy 150. Tényleg black blokkos kemény mag, és azok törnek. Akiknek zúznak. a 980, vagy mit télány százalék-át távirányítják egyébként, mert hát az is fontos, hogy lejárassák. Akkor ezekről készülnek a médiának a beszámolói, mert a médiának mi kell, kizárólag vérkel, kizárólag betört üvegablakok kellenek, kizárólag lerombolt McDonald's És Cooper A szemben igazolása. Na hát akkor, miről van szó arról, hogy ezt az alternatívát, mint egy valóban alkotó, valóban békés, valóban a társadalom perifériáján szunnyadó, de tetrek. És politikai, ökológiai, társadalmi, kulturális, gazdasági alternatívát, amely igenis létezik, ezt ki akarják iktatni az emberek tudatából, nem, nem hajlandóak foglalkozni vele, nagyon akarják hallgatni, és amikor beszélnek róla, akkor semmi más képet nem formálhatsz róla, hogyha a médiából szerzed az ismereteidet, mint valamely szélsőség, mint valami Terrorista gyanús. Hát igen, szinte már terrorista. Terrorista gyanús. Hát te ma a földön élő összes lény érdekeit akarod képviselni, akkor te, te majdnem olyan gyanús vagy, mint az Alkaida. Szóval az, az egy nagyon-nagyon sötét dolognak tűnik ebben a rendszerben, holott a legértelmesebb álláspont és a legtélesebb platform lenne. De egyébként, ha most az apokalipszis RT-ben egy ilyen gazdasági szakértőként kellene elemeznem, hogy a Tőzsdén, melyik, melyik cégekre kell odafigyelni, akkor azért lenne egy pár, ugye a napi hírek közül, elmondhatok egy párat, úgy, mint egy ilyen gazdasági elemző, hogy milyen, milyen részvényekre figyeljünk Képzelde, Képzel, én már be ha is harangoztam, tehát én már be is harangoztam a kis gazdasági ajánló blokkunkat, úgyhogy ha valakinek apokalipszis részvényei vannak, akkor most megtudhatja tőled, hogy hol forgathatja a leghasznosabban őket. Na, például, hogy már megettünk körülbelül egy tonna Na, még egyszer? Már megettünk körülbelül egy, egy ton, tonna, tonna dioxint, itt, itt, itt csak itt Magyarországon, ebben a kis, kis Mi országban, magyarok, egy tonnát? Igen, igen, kicsi, kicsi ország, de nagy, Na, nagy, fogyasztás, dioxi, fogyasztás, nagy fogyasztás. fogyasztás. és ezt a, a szervek tudták, ugyan, de nem akartak felizgatni nagyon minket e, azzal, hogy ezt, ezt így közöljék velünk. És kedves hallgatók, a bioételekben is, nagyon elterjedt a guárguvi használata, tehát nehogy azt higgyük, hogy azzal most a, nem a rendszer rendszert kajáljuk meg, amikor zöldre vesszük meg ugyanazt, vagy majdnem ugyanazt, és elhitetjük magunkat hogy jó, az, ami igazából alapvetően nagyon nem De jó. zseniális, tehát bemész a, bemész a bioboltba, és négyszer drágában megvásárolod, és tele van, nem csak, hogy mesterséges adalék. mert adalékan, megérdemled. Han, mérge, mert megérdemled. Nem semmi. Na most a másik, a másik, hogy hogy rekordról számolhatunk be, minden idők legnagyobb tőke kivonása történt Magyarországon augusztusban. Uh, a, ed, eddig még soha ennyi, ennyi tőkét nem sikerült kivonni ebből ez, az országból. Ez Bravo! Jelenti, a hogy... reformok roham léptekkel haladnak a magyar puma üget vágtat uh, szárnyal kipelé az országból. Mi magyar az a puma. Tehát az tehát, a, még egy de puma magyar, mikor volt egy... magyar márka, ne arra viszont, <gül> aki, aki nem jött erre rá. De tehát a a így, egy... hol, mikor, hol ért Magyarországon puma? Tehát hát így... az, az alliterációnak a termék a pannon puma, azt tudjuk jó hogy ja, hát Nem nem baj. Na, aztán ö, kommandósokat is küldünk most már Afganisztánba, tehát bekeményítünk, most már nem csak ilyen béke, béke békés, békés magyar testekvet. Egyre inkább fenyeget a terrorizmus. Hanem, hanem mivel, hogy úgy fenyeget a terrorizmus, most már... A tanultunk, a, tanultunk a történelmi harcoló, példákból, hát 1968-ban Prága, Prága megszállására, is, annyira büszkék vagyunk, hogy szeretnénk ezt a történelmi hagyományt, folytatni. ezt a jó történelmi hagyományt ezt folytatni. Idegen hatalmakat, ö, birodalmi érdekeikben feltétlenül kiszolgálni. Ugye lát, Kuba, megvédjük a, megvédjük Kuba, a... Kuba Bír, bíráljuk az emberi jogokat, Kínában nem. Hát, de, már, de egyébként nem állunk ezzel egyedül, mert az Amerikai Egyesült Államok nagyon hasonlóan. Erre érdekes, jelre, mondan, érdekes, de érdekes tehát, mint, az Egyesült állam, Államok, mintha csak Magyarországnak a gyarmata lenne, leköveti a magyar külpolitikának ezt a mozgását. Nem érdekes? Hogy van a magyar diplomácia, és vannak úgy gondolom, hogy ezek az amerikai diplomaták, akik figyelik a magyar diplomáciának a színeváltozását, és mindig egy-két órával később megteszik ugyanazokat a lépéseket, mint amiket mi. Ö, vagy ő fordítva elképzelhető. Nem tudom, vagy így vagy úgy. A, a londoni elemzők, igen, lehet, hogy néha mindig egy kicsit e, el, előbb mondanák el, hogy mi van, mint aztán utána nálunk, de... Hát, igen? Igen? Álltad, de... Én úgy, úgy Én... látom, igen, igen. Na most aztán van egy ilyen kis apró hír, hogy előléptették az októberi népverő rendőri vezetőket. Oh! A, a rendőrségtől kiszivárgott a belső információ alapján. Ez ő áltul... nem bárunk, ők is elismerték, tehát a belső info az az, hogy, hogy a rendőrség által is elismerten Hibázó, tehát szakmailag súlyos szakmai hibákat elkövető hat vezetőből most hármat előléptettek. De várjál, várjál, Ki színes, <sínes> ez, Kis színes, bulvárhír. Hibázál, hibáz, és, hibáz, bul... és nagy lesz. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mit ê, mondjuk. Merjük nagyot hibázni. hívjuk <síng> hib hibának, hogy én mondjuk én leverem a vesédet. Hát ez, én, én ezt bűnnek hívom, nem hibát. Tehát, hogy mondjuk Jó, hát ez az. ahhoz, hogyha mondjuk oda mennék hozzád, és belelülnék a fejedbe, úgyhogy az kilukad. De az Agy agyadat, azt így meg kéne operálni, hogy ezt így helyreállítsák a minimálisan működő egészségedet, és arra azt mondanám, hogy hát ő hibáztam. <gül> <gül> úgy, úgy, úgy, úgy látom, most már ez hiba volt. Hibának azt hívom, ha mondjuk a biliárdákot nem jó szögben fogom, és így nem megy be a lyukba a nyolcas, nem? De tehát igaz, Nem igaz, az a hiba? Tehát, de ez ilyen érdekes ez a kifejezés, hogy a hibázó rendőrök. A hiba tehát, az, az volt, a... hogy ezt kiszivárogtatták, de egyébként a, a, a, a, a legédesebb ebben a történetben az az, hogy, hogy ők maguk elismerik, hogy ezek hibáznak. Tehát ugyanaz a szerv. Tehát nem mi mondjuk, mert azt gondoljuk róluk, hogy, hanem ők maguk elismerik, hogy szakmai hibákat követtek el, majd vagy közben előléptetik őket. Várjál, de ezeket a rendőri vezetőket már kirúgták, hát már volt egy takarítás hát a ő, rendőrségnél. Hát ők ezzel bevallják, a rendőrség ezzel beismeri, hogy érdemeket lehet úgy szerezni, kérdés, milyen érdemeket, ezek szerint nem szakmai, hanem politikai érdemeket lehet a magyar rendőrségnél úgy szerezni, ha hibázol. Bár nem akárhogy. Tehát úgy kell hibáznod, ahogy ahogy az érdemszerzésnek. De, de Gábor, nem, én most már megint megkérdezem, hogy most ezeket a rendőröket nem kirúgták? Arról volt szó, hogy ott volt egy nagy takarítás Nem, ez rendőrség nem rendőrség olyan, mint régen, hogy érdemeinek elismerése felett fel, fel, felmentették, hanem érdemeinek elismerése, vagy Mi, vagy én, én, én, én, én, én, elismerése mellett előléptették. Igen, ez az új forma. ez a neokádárista retorika egy kicsit előrőlöccet. Igen, valami változás <gül> volt valóban. Na aztán hát ne is beszéljünk erről, mert ez tényleg sírni való, hogy most több ezer pedagógus szélnek kerestenek így a reformok jegyében. Ezért időnként elgondolkozom, hogy, hogy akkor kikre van szükség? Tehát, hogy, hogy, mert hogyha több ezer pedagógus ki lehet rúgni, akkor, akkor ki, kit vesznek? Tehát az hát a több, kuka, ezer, ki, több ezer ez, micsodát vesznek ez föl ebben a társadalomban, vagy országban, vagy gazdaságban? Ez elhangzott, nincsen szükség asszirológusokra ebben az országban. Ebben az országban káderekre van szükség, és brókerekre van szükség. Ezt Janicsárokra. Mondom. Tehát a, a globális rendszer, ő, globális ő, fasizmus janicsárjaira ő. van szükség. De miért nem képezik -e? Hát miért nem ismerik fel a lehetőséget, hogy a pedagógusok lehetnének a jövő janicárjainak a kiképzői? Tehát őket át kéne képzelni, képezni, ideológiai átképzésre kéne vinni. Hát azért ez, ez, ez, ez működött. A kínaiak is csinálták egy időben, maóék, meg, meg a sztalinizmusban. Miért? Azért kicsit, mintha nem olajozottan működne ez a gépezet. Tehát miért nem képzik át őket rendszerjanicsároknak, csak simán? Hát egy pedagógus azon a helyen, ahol ő áll, kitűnően tudná szóval, szolgálni nem a kókáknak az érdekei. Azt értsed meg, hogy ahhoz, hogy egy pedagógust felvegyél, vagy ahhoz, hogy egy pedagógust fizesse, ahhoz legalábbis középtávon kell gondolkodnod. A ja, pedagógus igen, mire kitermel rossz, valakit, valóban? érted? Igazad, eltelik legalább egy 5-6-8 év, érted? Igen, az abban, hogy a globális vasizmus hosszú távon nem gondolkodik, igen. még a saját érdekeiről sem. Tehát nem, így... A következő naptári évnek a profitjában gondolkodik. És így egyébként kitűnően megvalósítja a globális fasizmus ennek a bolygónak a ledarálását. Hát, hát, hát, hogy tehát ez ne? a módszer hát egy is egy nagyon hatékony. Termek, tehát, igen, ez igen, ez igen. Ez. Na hát, aztán elszebbültött a azt, hogy milyen érdekes ez is tulajdonképpen az apokalipszis RT része, hogy, hogy most így, így kinyúlt a nyár teljesen, és akkor egyszerre csak, mint a természet így az órára nézett volna, és azt a hú, banyek, már ősz van. De, és így, de, és így egy nap alatt te na jó, Nagyon durván be, De, várjá, de tehát az ilyen az jön, nagyon jött jöttél. Annyira a lendületből, a hogy hát, igen, akkor a lendülettel vette a kanyart, de akkor így. Az hogy nem bevárt lettél. A plusz 40 fokból a plusz 10 fokba? le tehát, így, hogy így illusztrálta hogy, hogy mi, mi, mi várható? De nem, az az elképesztő, az a félelmetes, hogy ez az időjárás, ami most van, hát gondolj bele, szeptember eleje van, még tombolnia kéne a nyárnak, de ha a globális felmelegedést elfelejtjük, amit így úgy alapvetően gondolunk róla, meg azt, hogy így milyen nyarunk volt már. Akkor is. Hát most kéne, hogy legyen a vénasszonyok nyara. Most kéne, hogy legyen hát ez a, a, a, a nagyon kell, hát de hát szeptember még mennyire inkább. És ehhez, ehhez képest mi van? Gyakorlatilag koratél van. Tehát ez a november végi idő. És ez most nem egy esős nap, ez nem egy vihar, hanem most, most az időjárás nekünk ezt, ezt osztja le. De ez egy komplex, globális komplex jelenség, és ugyanebben a jelenségben megfigyelhetjük azt is, hogy soha ilyen öreg fiatalok nem voltak. Tehát, a, a, tehát így konkrétan a fiatalok, ez egy, úgy alakult, de megértem egyébként ezt a, ezt a problémát, mert ha te most valahány éves lennél, és gondolj bele egy pillanatra, soha ilyen még nem volt az emberiség történelmében, hogy mindenről, honnan a médiából minden képernyőről, Csatornából azt fog rád dőlni, hogy te vagy az idol, te vagy az ikon, te vagy a bálvány. Ugye ja, 20 éves az már öreg, tehát így, így ha ezeket top modeleket nézed, stb. tininek kell lenni, kimondottan tinnek, 11 néhány évesnek. Pont amikor az ember a legszarabbul érzi magát a bőrébe, akkor azt mondják neki, hogy így ahogy vagy, ahogy, ahogy szarul érzed magad, te vagy az idol, te vagy a, a, az ikon, te vagy a bálvány, te vagy a, te vagy a, a tökély. Most ez már egy nagyon szar érzés lehet akkor mindent alá tesznek, megkapod a, a szemére, rád generációdra, rétegedre, szegmensedre szabott mobiltarifákat, mindent így alá tesznek, bemárkáznak, stb. Majd a tetejébe kiderül, hogy semmilyen jövőre nem számíthatsz. Te így konkrétan, te, te mint idol, te mint ikon, úgy kalkulálhatsz, hogy nem lesz neked oxigén, nem lesz neked. Semmi nem lesz neked. De És az addig az is, amíg végképp nem lesz neked semmi, addig se lesz állásod. Illetve, ha állást akarsz, akkor elmehetsz egy globál múltihoz, multihoz, hogy részt vegyél a, a bolygó gyors felszámolásában. Amiből, az kell észrevenni, hogy amiből az, a boldog életednek a kellékeit legyártották, az semmi más, mint ami a jövődnek az alapját azt képezheti. Igen. Tehát tulajdonképpen a talpad alól a talajt földolgozták, és ebből adtak a kezedbe mobiltelefont, adtak a, a, a szádba hamburgját. A saját szemedet, a saját füledet, a saját jövődet, a saját gyerekeidet, unokáidat etetik meg veled, és azt mondják, hogy lakjál vele jól. Igen, ez történik. Élvezd. Igen. Élvezd, fogyaszd, és és nem igaz, hogy ezt nem tudja egy tizenéves ember. Tehát, pontosan abban a korban van, amikor a legjobban érzékeli az ember a, a világozmózisát, tehát a, a külső és belső ellentmondásait, stb. Most ez nagyon szar lehet. Tehát én, én azért ezt nem, nem tartom irídlésre méltó helyzetnek. Szerintem soha ilyen szar nem volt tizenévesnek lenni, mint most. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly helyzet, ami most kialakult. Az Apokalipszi utazási ajánlata. Favágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a Haldoklóföld földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája. Csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad. Van itt néhány SMS, mely reflektál ránk korábbi kijelentéseinkre, vagy olyan kijelentésekre, amelyeket hallani véltek a rádió én bár én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül hangzottak el. Lássuk. Ördögi Jéza kérdezi, milyen fasiszta megnyilvánulása volt a magyar gárdának eddig megalakulása óta? Szerintem csak gyurcsány és zenekarának beteg elméjében pörögnek ezek a bitek. Nos hát, Én, tehát több gárdáról is beszélünk. Kezdjük talán azzal, hogy egy félkatonai rohamcsapat az szerintem egy fasisztoid fogalomkör. Tehát önmagában, én nem akarom elvitatni egyébként bárkinek a jogát ahhoz, hogy fasiztáskodjon az utcán, amíg nem sérti a törvényeket senkinek a személyes hogy mondjam, joga, hogy nem, nem sérti tagadja, vagy biztonságát. Ez a, a célból ezek, hagyományok, ezek, ezek a mai történelemnek szerintem meglehetősen gyalázatos, mások szerint követendő hagyományai, de ne vitassuk el, hogy a, hogy? Hogy a félkatonai egységek az utcán, amelyek masíroznak ideológiai alapon megszerveződnek és gyakorlatilag kvázi hadserekként funkcionálnak, ezek a fasizmus hagyomány körébe tartoznak. Tehát most ez, de ezzel nincsen semmi baj, csak nevezzük a nevén. Na, hát nem. Én, én a magam részéről nem ezeket tartom követendőnek. Egyébként de a hát, fasizmust mindig ezt milyen? teszi igazán veszélyessé, amikor így, így lappang és, és, és letagadja és úgy tesz, mintha nem arról szólna. Tehát a fasizmusban nem az a legnagyobb veszély, amit mond, hanem amit gondol és amit mindenki tud, azon keresztül, ahogyan ezt, amikor szabadkőműveseznek, és mindenki tudja, hogy zsidóznak. Tehát ez az egész kommunikációs, célozgatós mechanizmus, ez, ez teszi nagyon veszélyes. -e és, a és a És egyébként meg nem vitatkozunk azon, hogy ez Gyurcsának és zenekarának a, a, a legjobb. Abszolút nem. Tehát én nem vitatkozunk, de, ezen, ezzel, ezzel, de, de, ezért, de ezért ne de ezért ne mi kapjuk már a szemrehányást, ezért kapja a szemrehányást, hogyha egy mód van rá. Usztic Mátyás, kapja a szemrehányást Für Lajos, kapja a szemrehányást Witner Mária, kapja a szemrehányást Pörzse Sándor. Hát könyörgöm, hát ők azok személy szerint, akik ezt az egészet Vona Gábor kitalálták, működtetik, az élére álltak. A gyurcsánynak az oldalán felhalmozódó politikai tőke az az ő felelősségük elsőrendűen. Miért a miénk? Tehát, hogy, és, és itt írják, hogy hát ez csak a gyurcsánynak jó, meg hogy ez a miért a gyurcsány... Tudjuk. Igen, tudjuk, így van. De de ők miért nem tudják. De de, de, de. Neki is kéne tudni. Szóval még itt egy esemes. Attól, hogy valaki szereti a hazáját, sem nem magyar, sem nem fasiszta. Én konzervatív római katolikus vagyok. Írja a Hát nem tudom, hogy hol állítottuk mi azt, hogy attól, hogy valaki szereti a hazáját, akár magyar lenne, akár fasista. Én jelentés nem volt. Én magam személy szerint szeretem a hazámat, nem vagyok magyar és nem vagyok fasista, De hadd szeressem a hazámat. Tehát hogy ez, ezek a kategóriák, ezek nem tudom, hol csúsztak egymásba, nem tudom, hogy melyik műsorban, de azt gondolom, hogy az nem ez volt. Attól tudhatok, hogy ez az állandó gyűlöletes megosztó retorikának a következménye, abban a pillanatban, hogy úgy látszik, hogy te átcsúszol valamelyik, bármi olyasmit mondasz, ami arra utal, mintha az egyik táborhoz tartoznál, rögtön elkezdenek át tüzelni. Tehát itt csak erről van szó. Most úgy tűnt, mintha te a ballib táborba csúsztál volna át azzal, amit mondtál, és ellenségként elkezdett valakirád lőni rögtön. Mert ehhez, erre képezték ki. De csak azért, mert hívom szavak alapján hívó Igen, szavak. igen, igen. Tehát, így, igen. Így. Tehát ha azt mondod, hogy Turbo Magyar, hú, ekkor te val liberális vagy ah. automatikusan. Jaj, jaj, jaj. Tehát eh, vannak ilyen tabu szavak. De az előkező, tehát bármikor átíthat a másikba, ráadásul. és akkor meg kiderül, hogy, hogy fasiszta, <gül> magyar kodó, nem igen, tudom ki vagy. Hát Turból magyar, akkor a, meg Turbo magyar leszel. És ráadásul én azt hiszem, hogy azt a kifejezést, hogy, hogy turbó magyar pont a Tom találta ki azt hiszem, hogy ő használta először ezt hogy turbó magyar. Tehát, hogy így még, még csak, hogy, hogy csak azt hiszem, hogy akkor ő még nem volt turbó magyar, amikor kitalálta ezt, hogy turbó magyar. Persze lehet, hogy már az volt vannak még tippjeink a részvényeseinknek? Na, egy, egy nagyon komoly tippem van, ez pedig az, hogy hát így, most Németországban úgy, úgy, úgymond lefüleltek, vagy, vagy, vagy legalábbis hírként kijött, mert valamiért most szükségünk volt, úgy látszik arra, hogy ez hírként kijöjjön, hogy iszlám fundamentalistákat értek tetten, és rögtön tisztázták, hogy ezek közül nem mind voltám arab, hanem volt olyan is, aki német, rendes német lehetett volna, de betért és iszlám fundamentalista lett belőle. Na most... Na most. Mikor Most kezdünk mondjad, el beszélni. Ha valaki betír abból fundamentalista lesz várjál csak ez de is. De milyen érdekes, hogy a médiában ez ennek hírértéke van, de hogy kinek milyen az... vallása van. Gyakorlatilag ugyanolta. De ez ugyanaz a fajta duma, amit a tomkát nyom. Egyébként, hogy begyön és fundamentalista isztám Tehát terrorista. Így, az így... a különbség, hogy ez a mainstream médiából jön. Hát, mert az egy van szó, másik esetben meg a muzulmánokról van szó. Tehát választhatsz a kétféle fasizmus között, a helyi fasizmus, a nemzeti fasizmus és a fasizmus. A globál fasizmusnak ez most a is globál vannak azért nagyon-nagyon keményen soviniszta, mert nagyon komoly, is. Ho -ho, konkrétan közösségeket kirekeztő vonásai. Most Érdemes például megtekinteni az 500-as klub című műsort, amely a Magyar ATV-nek a képernyőjén látható, méghozzá késő esténként, korai éjszakánként szokott menni, ahol egyébként ez ilyen amerikai nonkonformista műsor, ahol George W. Bush háborús sikereiért lehet imádkozni például együtt a műsorvezetővel. Mi mert mindenféle szép megtérési Megható. történeteket lehet hallgatni. Egyébként gyakorlatilag ilyen telesopos módszerekkel árulják a Jézus Krisztus, tehát hogy így az megy, hogy így előtte, utána. Az a előtt Jézus Krisztus volt, és az iraki háborút, így igen, egy igen, csomag hát ez, ez egy, ez egy, ez egy pekics akciós. akciós. Halcot Jézussal a hitetlenek ellen című akció. Hát igen. De most igen. mikor kezdenek el beszélni bárhol egyébként, tehát akárhol, akár marginális fórumokon, otthon ott sem nagyon hallom még ezt, technokrata a fundamentalizmusról. Mert ugye a nyugati civilizációnak van egy kőkemény fundamentalizmus, hát hogyha ökológiai szempontból nézzük, akkor a nyugati, ez a, ez a globalizációnak nevezett valami, amit Magyarországon reform néven akcióznak most, ez a globalizációnak nevezett valami, ez tulajdonképpen egy technokrata fundamentalizmus. Ez a világnak a a, a az, az Profita egy, egy ilyen, egy ilyen igen, gyár, nem? egy profitgyárban a világ, mint nyersanyag átalakítása apokalipszissé. Igen, tehát így... Igen. Igen. Vágúmmá. a világnak. És igen. Én, tehát, hogy mikor kezdünk igen, már beszélni arról, mikor kezdenek valakit fundamentalistázni, csupán azért, mert a technokrata fundamentalizmus oldalán áll. Hát, hát mert mondjuk Tony Blairnek hívják. Hogy ez igen. Szerintem az Ezek veszélyes terroristák. Az én szememben egyébként, egyébként Tony Blair meg George W. Bush a létező hiásebb terroristák. Hát a, a, a ökológiai szempontból, így van, Tehát hát a, a, az emberiség jövőjét ma sokkal jobban fenyegetik a technokrata fundamentalisták, a gyurcsáncsomagok a, a, a globalizáció, minden hívószava sokkal jobban fenyegeti, mint az alkaida. Tehát az alkaida is egy szörnyű, undorító társaság, ha létezik, de... Degyünk de, de, de, de hogy létezik. De, de, de, de sokkal undorítóbb az, a globális terror, amiben minket De az Alkaida címén én, tartanak. Én meg tudod, mit gondolok? Hogy a két undorító dolog épp úgy termeli ki egymást, ahogyan Magyarországon a globál fasizmus helyi helytartói, hagyd nevezzem mindjárt nevén mondjuk Gyurcsány Ferencet, mint az éppen aktuálisan hatalmon lévő figurát. Illégek és janicsárok. Igen. Illetve, illetve a, az ő hogy mondjam, alternatívájukként felkínált gárdák. Egymást termelik ki. Tehát, tulajdonképpen itt is, mondjuk globálisan is, mi van ami számunkra felkínálva, a CNN, illetve a Fox News képernyője előtt ülve, mi tűnik két alternatívának, vagy a globális multinacionális tőkének az oldalán állsz és a profithajházatban veszel részt, ami tulajdonképpen semmi más, mint ahogyan mondtad, mint a, az apokalipszis gyártás, nagyüzemi apokalipszis termelés, vagy pedig akkor. Semmi más lehetőséget nincs, ha ennek az alternatívája semmi más, mint az iszlám fundamentalizmus és az alkaidához valós valósatlakozás. Én pedig erre azt mondom, hogy ez a legnagyobb fokú manipuláció, a legnagyobb fokú vélemény fasizmus egyébként, és a legnagyobb fokú félrevezetése a társadalomnak tulajdonképpen belekergetik az embert valamelyik pozícióba a kettő közül, és tudod, mi a szörnyű? Hogy a CNN, meg a Fox News és az összes többi euh, multifasiszta, Médium számára teljesen mindegy, hogy a két mocskos alternatíva közül melyiket választod, mert bármelyiket választod, az őket erősíti. Mert azt állítja, állíthatják utána már jobban, hogy hát lám nincs más választás. Mint az a kettő. Pontosan erről van szó, ahogyan a a Gárdák Gyurcsányból és a Gárdákból, úgy Oszama Billáden George W. Bushból és George W. Jobbos Oszama Billádenből. És de egy, egy bálványt kocogtassunk már meg, hogy kiderül, hogy jön, hogy bálvány a BBC-ről. Hadd mondjam el, hogy én uh, hallgatom egy ideje, mert az FMM Pesten is lehet fogni, van egy, van egy sáv, ami BBC és, és a francia uh, RFI adása megy egész nap, vagy francia, vagy angolul, és nagyon sokszor a BBC megy teljesen hallgathatatlan lett a BBC, kizárólag iszlamofóbiáról szól. Kizárólag, egy, egy, egy, majd mint egy médiablog, aminek a, az egyetlen és fő témája a, a, a, a, az iszlám fundamentalizmus lenne. Teljesen hallgathatatlan lett a, a BBC. Elképesztő, hogy mi történik. És azért, hogy... Mondjál, ja, Elképesztő, hogy a, nem tudom, emlék, emlékszel-e rá, hogy ö, nem is olyan nagyon rég, amikor a BBC megszüntette a magyar adását. Milyen marha nehéz volt megmagyarázniuk, hogy miért szüntették meg a, a magyar nyelvű adást. Ugye egy időben a lengyellel, a csehekkel, stb. Pontosan az időszakban, amikor a úgynevezett rendszerváltás. Emlékszem, hogy a hírtévén volt magyar nyelvű BBC nem olyan régen. Vagy a... Nem, hát ezt azt hiszem két a 15 éve évvel vagy, mikor... ezelőtti dologról beszélünk. Nem, hát volt, ugyanúgy, mint a Szabad Európa, volt Szabad Európán magyar nyelvű adás, és volt ö, a BBC-nek magyar adás. És azt, ahogy volt, Lengyel, meg Cser, stb. Ez Igen. egy propagandagépezet volt, ami a, a, a, a szovjet propagandával szembeni háborús propaganda volt. Hát most utólag azért ezt már látjuk. És marha nehezen tudták meg, megmagyarázni, hogy miért is állnak le az adással. Hát nagyon egyszerű, hát nyilván addigra már minden magyar ö, belföldi médium ugyanazt mondta, mint a BBC, mint a régi vicc, tudod, hogy ö, mondták, hogy miért, miért drágább a népszabadság, mint a Pravda. Ez volt a régi kád. fordítani. Hát a fordítási költség. Az <gül> de, a... Na most de. ugyanezért egy picit, picit drágább mondjuk a izé Guardian-nél, meg a, <gül> a, a, a Times-nál Times a, a, a, a népszabadság, vagy a magyar nemzet, mert hát ilyen szempontból tök mindegy. Tehát a globál fasizmust megkapod mindennapi labból, persze. irányzattól hát a függetlenül. Hír, a hirdetők a garantálják számodra. A többek között a hirdetők, és a tulajdonosok, bocsánat, vagyis hát az nagyjából ugyanaz, igen. Tehát, hogy hát, milyen érdekes ez, hogy a technokrata fundamentalizmusról valahogy nem hallunk soha, hogy mert, miért utálja annyira a nyugat az fundamentalizmust? Nem azért, mert jönnek itt valakik, akik fenyegetik a mi csodálatos szabadságunkat. De nem valaki fundamentalista rajtunk az kívül. Bizony, és még nás. fundamentalistább és <gül> konkurens fundamentalizmus. Itt erről van szó, hogy egy konkurenst hogyan lehet eliminálni a technokrata nyugati fundamentalizmusnak, ennek a globál nyugati fundamentalizmusnak kőkemény konkurenciát jelent az iszlám fundamentalizmus az olajával. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal! Ne szállakozzon a humanitárius katasztrófát láttán! Jegyezzen ön is az apokalipszis érté részvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Egy hűséges és érdeklődő részvényes a vonalban, Haló Így van, Haló, sziasztok! Érdeklődni szeretnék, hogy mit ért az alatt a Gábor, hogy Janicsárok ebben a globalizációs nagy zűrzavarban? Na hát ez, ez nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert borzasztó fontos dolog ez, hogy ugye régen a Szovjetunióban lehetett egyetemre menni, megtanulni az igazi globális irányvonalat, ugye akkor szovjet, szovjet globalizáció volt. Igen az akkori mainstream. Igen, most meg ugye lehet menni Oxfordba, meg Cambridge-be. Meg, és akkor kapunk ösztöndíjat, bizony, bizony a Janicsár ösztöndíjasként megy. Tehát nem úgy, nem úgy, hogy elrabolják a családjától, csak úgy erőszakkal, nem olyan erőszakkal, másfél erőszakkal rabolják Jaj, el a családjától. Tudunk, tudunk is egy ilyen Janicsár tanonszot, éppen Orbán Viktor is, hogyha jól tudom, ő oh, is. sokan ő. vannak, ja, az nagyon az sokan az vannak. vannak. vannak. Ösztöndíj, ha jól tudom, éppen Soros Kígy volt az, aki pénzelt És megtanulják, hogy hogyan kell a világról gondolkodni, hogyan kell a globális kizsákmányolás irányításában részt venni, Őt, hát hogyha magas pozíciót szereznek, akkor tényleg ők, ők, ők nem, nem csupán alacsonyabb rendű szolgálja, hanem magas szinten kiszolgálói ennek a rendszernek. Tehát és, és a magyar iskola rendszer, ugye bolonyai folyamat, stb., tehát ez a betagolódás, ez, ez bizony egy Janicsár rendszer. kőkeménye janicsárrendszer, abszolút hatalmi birodalmi érdekek irányítják az egészet. Ja, értem, mert a török korban azokat hívták janicsároknak, azokat a gyermekeket, akiket kivittek Törökországba, ott felnövelték, kiképezték. Ha mi a különbség? Ugyanoda, és ellenünk gyakorlatilag a magyar gyerekek magyar felnőttként magyar embereket, hát... Nem, felnőtt, a magyar gyerekek török felnőttként török magyar embereket... Magyar, török egyenruhában, magyarokat mit uh -huh. tettek össze, meg stb. Mi a különbség, történet, hogy ma nem, nem amerikai egyenruhában jönnek haza? Hát igen, hát valóban ez egy profi De, rendszer. de amerikai egyenruhában jönnek. Hát részben, a válaszá, igen. Ármáni igen. öltöny és a... Phr Phr erden, é, bocsánat, multi egyenruhában igen, jönnek. <h> <h> nem amerikai, <nem, há> multi egyenruhában jönnek haza. Lévem most már az analogiát. Szépen, hello, hello. Hát meg ugye az állami gazgatás, mint multi cég, Ugye ne felejtsük el, hogy honnan Filip, Moricka ö, meg ilyen helyekről ö, jöttek, hát ér, nagy múlti cégeknél tanulták meg Jó, a, <gül> a, a, a Janicsárságot. És akkor ő, ők a személyzet is, érted? Ő a személyzet is. De jól mutatja egyébként az Nem kíván, az a baj, hogy meleg, érted? A kormányzatnak, hogy, hogy, hogy, hogy tényleg kik, kiket, kikből áll Kikből, kikből épül fel a, nem csak a kommunikációs stáb, a személyzeti stáb? És nehogy a, arról beszélj, hogy ő Janicsár, hanem beszélj arról, hogy meleg. Az, se fáj, az fájna a hatalomnak, ha az emberek arról beszélnének, hogy miért egy Janicsár a személyzeti se a magyar állam milyen, milyen, milyen érdekes, hogy pont az jön a Minga autó, után pontosan az után, de nem tudom, én hónapra, pár hónappal azután, után hát hogy, hát, hogy ő. ő, ő ebben a pozícióba kerül. Már kell, hogy mondjak valamit, amit nem fog szeretni, és politikailag abszolút nem korrekt. Én szerintem abszolút, én abszolút ellenzem azt, hogy egy meleg legyen a magyar funkcionáriusoknak a személyzeti főnöke, mert nem tartom egyáltalán szerencsétnek. Mit a szexuális identitása? Azt csinál otthon az ágyba, akivel amit akar, és mit zavart vagy szőrtelen partner van? Robi, nem erről van szó. Ne személyzet is legyen. Tehát én, én engem egy pillanatig nem zavérnek a mezőgazdasági minisztériumok, hogy, hogy ott hol Igen, ugyanis. A szorú vagy, vagy domború nem is ugye, Nem, nem a Robi. Azért eléggé joggal feltételezheti az ember, hogy pozitív diszkriminációval fog élni azon a területen, ahol ez Na, nem tűnik indokoltnak. Tehát akkor most azt állítod, hogy egy homoszexuális inkább él pozitív diszkriminációval, mint egy heteroszexuális. Vagy hogyha heteroszexuális, választunk, azzal, azzal kapcsolatban is jogosan feltételezett, hogy a pozitív nem mondott, Csak és Mondtam, hogy nem sérkez. fogod szeretni, nem, nem, nem, de nem én azt penszi. gondolom, hogy a, hogy, a, hogy a magyar magyar államigazgatásban bárhol jobb helye van egy, egy, egy homoszexuálisnak, mint a a mint a, a személyzeti nagy pozitív, te a pozitív, te a pozitív te Ez a pozitív, az egy poszt. Az te a... a posztja az van, nem az, hogy, hogy államtitkár. Lehet, államtitkár, lehet, miniszter, bármi lehet. Tőlem, tőlem még akár. Hát már mondjuk a miniszterelnök az már netsz ilyen szempontból. De, de hát csak. Van benned egy kicsi homofóbia. Nem, a hasonló. Az embertől és a hasonlótól nem félek a homofób ezt jelenti. Ez egy baromság, amikor homofóbnak nevezik. Szóval a, a pozitív diszkriminációt ebben az esetben nagyon indokolatlannak tartom. Én minden esetben indokolatlannak tartom a pozitív nem, diszkriminációt. Nem, nem. A cigányokkal kapcsolatban például a mai magyar helyzetben abszolút indokoltnak tartom a pozitív, a pozitív Én, én a pozitív diszkriminációt általában indokolatlannak tartom és helytelennek. És egyébként de, nagyon undorítónak a... tartom azt, hogy kisebbségnek nevezik a, a, a homoszexualitást. Hát micsoda hülyeség ez? Kisebbség a, a szlovákok Magyarországon, kisebbség mit tudom, mindenféle. Akkor már ilyen alapon, mint a bélyeggyűjtő kis kisebbség. Hát ez egy baromság. Az, a kisebbség fogalmának a devalválására, lejáratására szolgál ez az egész. És de része a globális fasizmus De miért programjának... de, várjál, de ezzel lejáratod? Tehát, le, azzal, hogy le, homoszexual... le. Tehát akkor azt mondod, Abszolút. hogy a homoszexualitás az egy, az egy indokoltan vagy jogosan devalváló fogalomkör? Hát a, a, mindenképpen a többség szemében az, az és az is marad. Hát ez, a, amíg nem lesz homoszexuális de, többség. többség. Ami egyébként ebben kéne, a promóciós helyzetben, legyen. amiben most Állját. vagyunk előfordulni. De, ha, de, ha de hogyha a homoszexuálisok azok nem jelentik a többséget, akkor az feltétlenül azt jelenti, hogy az a többségnek a megvetésével kell, hogy találkozol ami kisebbség, vagy ami a kisebb számban van jelen, hogy ne használni azt a, a kifejezet. Tomkett boldog lesz, hogy ha most azt mondom, büszke lesz. A, büsz, büszke lesz de, de ne legyen rá. Tehát ne, abszolút nem azért mondom, de én azt nagyon szomorúnak tartom tényleg, hogy ma Magyarországon azonnal lemondani csak annak kell, aki egy ilyen baromság, egyébként úgy tűnik teljesen vétlen volt az a, az a csaj, aki a, a Lánchíd honlapján a, a, a főszerkesztő, vagy mi a fene volt, ahol megjelent ez az undorító Auschwitzet asszociáló valami karikatúra, vagy mi erről, a, erről az emberről. A, a melegség. Tudod, nekem, nekem megtud, mi a a, ma Magyarországon semmiért nem rugna ellophatsz bármennyit. Bár, véresre verheted a népet, mint főrendőr. Bármit csinálhatsz, hazudhatsz, vála, hazugsággal választást nyerhetsz semmiért nem jár semmilyen felelősség egyedül azért kell azonnal lemondanod egyébként indokolatlanul is tehát mm. a, a tipikus, a legvégső politikai felelősség az, amikor konkrétan te vétlen vagy, mégis a, a, a, a pusztán a által felelős vagy valamiért, ez tényleg ez létező De. politikai felelősség egy valamiért jár ez hogyha, hogyha ilyen, ilyen, ilyen, ilyen nagyon durván antiszemita ez, ez szánalmas én azt gondolom, hogy ez szánalmas. Szépen, ez, ez, na, ez nagyon egyébként szánalmas. Van, de nem, nem az a szánalmas, hogy ezért igen, hanem az a szánalmas, hogy ezért és csak is ezért. Igen, ez igen de, de, de ez nagyon ez a fő a főszánalmas. De, de én nekem megtudhatod, hogy mi a problémám egyébként a meleg államtitkárral? Nem az a problémám, hogy meleg, és nem az a problémám, hogy állandó. Ez hát egy nem, tudod, de, nem, de nem azzal hogy az jön, tehát talán. annak kapcsán, hogy ő meleg. Na, túl azon, hogy egy multianicsár. Nekem az a problémám, hogy engem ő ne traktáljon azzal, hogy ő meleg, mert rohadtul semmi az nincsen <gül> miért? hozzá. Igen, eziket ez nem ez érdekel. Meg megy a bulvárlapnak a címlapjára fotózkodni, és ott üvöltözi magáról, hogy ő buzi. Nem érdekel. És tudod, miért nem érdekel? Mert semmiféle előítéletem nincsen vele kapcsolatban. Tudod, mire vagyok kíváncsi? A teljesítményére, amit letesz az asztalra, azokra az érdekekre, amiket és ahogyan talán, kiszolgál. Talán, talán minden 15. napon képviselés nem multinacionális érdekek. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen Érdekeit mozdítja elő ebben az országban élő közös. De arról nem fogsz hallani, mert kizárólag ez, a, ez no. az ál, álbalhé megy ebben a témában. Arra vagyok, de tényleg arra vagyok kíváncsi, hogyha ő azt gondolja, hogy ő pont olyan, mint bárki máshol, ott, ó, már bár pedig ez a tolerancia kampány arról szól, hogy én is ugyanolyan vagyok, mint te, és te is csak olyan, mint, te, és a többi, És mi mindegy formák vagyunk. Akkor miért van az, hogy csak a melegek mennek oda a bulvárlapnak a címlapjára azt üvöltözni magukról, hogy melegek? Ez propaganda. A, a, a, erről van szó, hogy hogy ott a heterók miért nem mennek oda. Na, nekem ebből van elegem. Nekem abból van elegem, hogy valaki, aki homoszexuális, az egy újságnak a címlapján üvöltözi magáról, hogy ő homoszexuális semmi közöm hozzá, és pont azért nincsen semmi közöm hozzá, mert nincs jelentősége az ő szexuális identitásának a pozíciója szempontjából. És hogyha arról beszélünk, meg arról üvöltözünk a címlapon, hogy minket ne diszkrimináljanak a szexuális identitásunk miatt, akkor mi a szexuális identitásunkkal nem állszunk fel a, a, a, a, a ezeknek a bolvárlapoknak a címlapjára, és ne onnan üvöltözünk azt, hogy mit csinálunk az, az ágyban, meg homorú vagy domború szervekkel szeretünk hát eljátszani. erről van ahogy, szó. Hogyha te le akarsz darálni egy bolygót, a, e, akkor, és azonban egy társadal, a társadalmat is le akarod darálni, akkor mit kell promotálnod? Azt, hogy mindenki legyen minimum homoszexuális transzvesztita. Tehát nyilvánvaló, hogy ezzel a bolygóledarálás e, szolgálod. Szerintem meg egyszerűen arról van szó, hogy ezzel a, ezzel a, a gesztussal is politikai bűntudatot meg politikai az a másik. politikai árkokat és különböző egyébként a politikához semmi köze nincsen. Mindenféle olyan érzelmeket akarnak kiváltani, amely érzelmek egyébként nagyon-nagyon rokon érzelmek a fasiszta jogatással, meg mind Megint egyszer választhatsz globális ez, és lokális fasizmus. Ez között. a kormány ebből él, és nem marad számára más, csak is ez. Az és részvénytársaság már a berekezt ülését. Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje el szavainkat! Szerződj! Szervez! Szervez! Szennyez! Tartsájuk ízben! A Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az Apokalipszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágyjal a bolygót!